Unai lizaso, eibek elkarten eker, ikerketa eta berrikuntza ekosistema elkarteko ba, e, zuzendariak, eixo? Egunon? Egunon, aitor, egunon. Bueno, ekimen berezi eta polibati polibatiburuz, eh, mintzatu behar gara datozen minutoetan, izan ere, aurkeztu berri e, duzue, ba, bai elkarrekin dantzan, e, elkarrekin gara, elkarrekin dantzan ekimena, Asiko gara horriburuz, eh, mintzatzen, unai, eh, lehenik eta e behin, eh, laburbilduz, zer eh, izango zen horrelako ekimena, orkestu zuten ekimena hau?:, Bueno, ekimena hu, eh, bueno, datu, datu zen, eh, ja, hilabete luzetan, azu ginen, bizat, haus, narketa bat egiten, bizat, eh, nolabaitz ere, ba, bueno, eh, zema telkarte, zema voluntario... Ba, Euskal Herrian, ba, modu erarik zabalenean lanean ari ziren. Ez? Eta ko, konturazen jambizatik, bueno, batzutan oitu edo ez genuela behar bezalako baluratzen e, dugun altxorroria. Egia esan, e, gure herria beti izan da edo famabri eta egia da parte handi baten herri zebada, herri mugitxu bat, antolatu bat, Eta herri eh, gaur ezagutzen duen gizartea gure gabezi eta egiteko guztiekin, baino beste balore askorekin, ba parte handi baten ere, bada elkartei eta bolo, voluntario guzti mm hori -hmm. ezka. Bai borroka ezberdinetan, feminizmoa, euskera kultura, eh, patrimonioa, eh, eh, arlo soziala, eskuntzan, bueno, eh, kirolan, Eundaka, eundaka proiektu eta ekimen ditu, barloretan eta esatzen dut jode. Hemen, egin behar du bizatorri palorean jaz. Hortxe dukau, danoakigu, baino, nik uste dut konturatzen, benetan, ze garrantzia hon garapenean. Ekonomia zea, bai, garrantzia du, baino, benetan, e, elkartek eta voluntariak egiten dioten ekarpena, ikaragarria. Eta, haren abarbenagoa, gelditu da pandemiaren eh pandemiaengara eta guetan, ez, bati hasierako garaietan, ez. Eta bizkat ekimen hau planteatzenekoan izan genuen jo, hiru helburu jarri berri zugu. Eta bazan, nolabait ere jartzea hartzea garrantzi hori oso laburra ingo itutez, eh? gero bestea zan e, nolabait ere ba, eta formakuntza aldarikatzea, bai elkarte eta bolontzsoiena eta nolabait beste deia aldia bixaterri tarri jode zergatik ez egu partekatzen gure denboraren euneko bata astean ordu tarritxo bat gure komunitatearekin zergatik ez egopartekatzen orain e, orain dagoenarekin sekulako gauzak egiten dira Baina imajinatu denok perthona, denok ja gure euneko bata emango bagenu zeregin eta gaiz komunitateari partekatu eta gizarte obeago bat egiten. Eta bixat horretarako jarri genuen ekimen bat, nola ez bixate modu alai baten eta aldarrikatzaila baten egiteko, eta aprobetsatu Euskal herrian dantzak duen zarea, duen nola prestigioa, eta, eta bueno gainera gaira Ba, inoiz baino gohi egodo daukagula, ba, dantza dantzagitegok kalerate hartzeko eta horregatik jarri dugu martxan elkarrekin gara, elkarrekin, eh, elkartekin gara ekimena eta elkarrekin dantza horren barruan. Ba, osongi, gusti horrekin gelditzen gara, Unai Elizasu, AIPE elkarteko zuzendaria. Esker mila benetan bagurean gurean izateagatik, milesker. Eskerrik asko zuei, eta egiten duzuen lan guzti horrengatik. Haupa.